városi dilemmák. Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket! Kolonzsia Gábor és Bányai Géza, vendégünk pedig Vidor Ferenc a Tele-semmi című könyv kapcsán, hogy most jelent meg Midor Ferenc verséivel és uh, lérai írásaival. Most volt uh, el, a bemutatója a könyvnek a Hab gadériában a Margit körúton, és megmondom őszintén, hogy nekem Feri komoly Fények. meglepetést okozott, illetve szerintem nem csak nekem, hanem sok mindenkinek. De én régóta ismerem őt, bár van, aki még többet dicsekedhet. Uh, ha jól visszagondolok, hát amikor a urbanisztikai a tanfolyamra jelentkeztem 1984-ben, annak is már idest, a 26 évvel ezelőtt volt gombocznak is, is sok, és ez a urbanisztika tanfolyam nekem egy, egy releváció volt, hát már valószínűleg beszéltem be ebbe a műsorban, hogy ez a komplex szemlélet, ez a holisztikus urbanisztikai városrendezési szemlélet, ami tőle árat az, uh, ahhoz képest, amit addig tapasztaltam végzett uh, mérnökként már uh, életemben ehhez hasonlót nem uh, um, észleltem, illetve egyedül a lángtivadalt nevét tudom mondani mint kedvenc tanárunkért, akire azért emlékezzünk meg, mint uh, aki városépítést így nevezték akkoriban még ezt a, uh, a tantágyat tanított nekünk de uh, még a Vidor Ferencnek a, a szemmelete még ehhez képest is újat és, és frisset hozott, és a képeiről már tudtunk. Pontosan ebben a galériában volt néhány évvel ezelőtt egy kiállítása, és otthon szívesen vetítette nekünk is ezeket a képeit, amit a világ legkülönbözőbb tájén készített, nem csak itthon, hanem külföldön, között olyan egzotikus helyeken is, ahova közönséges halandó elég nehezen után még mostanában is, hát még akkor, a 60-as, 70-es években közelkeletre. Sajnos ma katonának ma kelleni, hogy eljusszak. Ez majd meg meg aztán különösen életi. nem lehetne oda menni például Irakba, kinek jutna eszébe most oda utazni, ahol szintén járt és a képeinek jelentős része éjjeléken készült, és egy meg kell mondjam, hogy életem egyik legszebb utazása volt az, amikor ennek a bizonyos tanfolyamnak a végén útként elvitt minket Törökországba, arra a helyre, ahol szintén járt, annak előtte, és bejártok egész Anatóliát, és hát az ő személyete vezetett minket még ott is, de mindezen mellett is. Az, hogy verseket ír, hát ezt nagyon ügyesen tudóban tartotta, hogy komoly meglepetést okozott, amikor a, a, a, a könyv bemutatónak a meghívóját megkaptuk, és hát maga a könyv is, és most a tisztelt hallgatók, akik úgy ismerték meg Idó Ferencet, mindenek a műsornak az első állandaszakértőjét, hát most egy mások oldalra fogják őt megismerni. Hát azzal kezdeném, köszönöm szépen a meghívást, hát örülök, hogy újra itt vagyok. Hát annak idején ezt a sorozatot Bányai Gézával együtt, hát mi ez kezdtük. Így van. Úgyhogy most már jó éve. miattad létezik ez a műsor. Hát köszönöm szépen. Cívom. Na most azért egy kicsit meg vagyok hatva, hogy ennek a Tele-Semmi című könyv kapcsán vagyok itt újra. Most már egy, illetve régen jártam itt. Két évvel ezelőtt akkor is ünnepek környékén. Igen, és itt pillanatra, amíg én is közbeszóltam, hogy Úristen az előbb egy megjegyzéssel, hogy milyen félelmetesen múlik az idő, és egy furcsa szójáték jutott az eszem, éppen nemrég beszéltem valakivel, hogy ugye a tématerületünk, hát Kolundzsia Gáborral és másokkal együtt, ugye az, az építészet és az urbanisztika, amely szélsőségesen térorientált elsősorban. Ugye a térben próbálunk valamilyen fajta rendet teremteni, de ugyanakkor újra meg újra eszembe jut, hogy hát nem csak a térről van szó itt, hanem az időről is, mert nem mindegy, hogy az a valami, hogy itt elrendezünk, berendezkedünk a térben, az mikor jön létre, hogy a múltban, a jelenben, hogy képzeljük el a jövőt, hát a tématerületünk alapvetően jövőorientált. És az a szójáték, hát Többször beszéltem, hogy mennyire érdekel engem már szinte gyerekkorom óta az etimológia. Eszembe jutott ad a szóny, amikor azt a szót mondom ki, hogy helyzet, hát ez is egy helyzet, hogy most itt vagyok veletek, uh -huh. Bányai Gézával és Kolonzia Gáborral, hát ez egy mostani helyzet a korábbihoz képest. Tehát a helyzet szó a magyar nyelven, egyszerűen a helyhez hozzátesszük az időt. A helyzethez mindig időkomponense is uh -huh. van. A, hurcsa szójáték kedvéért. Tehát amikor a helyből helyzet lesz. Na, nem akarok játszani a szavakkal. Köszönöm szépen. a címmel. Igen. Mert az... Miért lett-e le semmi? Igen. igen, pontosan, miért lett -e le semmi? Hát igen, én sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a cím, és... Engem e, tulajdonképpen a, a, a keleti utazások során, hát ugye elsősorban, ahol jártam, hát három évet töltöttem Törökországban, az e, jó régen volt már, e, itt is elmondhatom, hogy úristen, 1965 és 68 között, és csodával határos történet volt. Hát ha mód van rá, akkor egy picit kitérek még erre, hogy milyen véletlenek sora volt, hogy, hogy jutottam el oda. És utána, 1974 és 1976 között két évet töltettem Bagdadban. Tehát az egyik, ez a csodával határos dolog Törökországban, Az ott egyetemi tanár voltam a középkeleti keleti Műszaki Egyetemen, ugye angolul a Middle East Technic University-n, vagy akinek aki kíváncsi rá, hadd mondjam törökül is, ezt még tudom, ortadó Technik university ez a török neve, Mi Márlik ez az építészka, Mi Márlik Planlama, az város, városrendezési. Akkor mi már az építészkei? Hát az építészet az a Mi Már <gül> Na erre is érdemes lesz majd kitérni egy-egy részlettel majd. Na de visszatérve, hogy, hogy jött létre a Tele-Semmi cím? Hogy, mint említettem, a keleti gondolkodás az megfogat, és meg vagyok győződve, hogy a világunk mai hát kellően zűres helyzetében valami óriási nagy integráció lehet az, ami, ami a világot a 21. ne Isten, a XXII. században, hát ha nagy szavakat mondanék, az, hogy megmentheti valamilyen módon, az egy nagy szintézis lehet. Ne, és nem csak gazdasági szempontból, hanem spirituális vonatkozásban is a keletnek és a nyugatnak a találkozása. Na most, itt talán ebben a tele semmiben egy kicsit megjelenik a buddhista gondolkodás is, ami az évek során, nem csak az iszlám, hanem a buddhizmus, egyáltalán az orientális gondolkodás ebben elsősorban a buddhizmus, talán a zen, de mellett a, a hinduizmus és általában a keleti módot igyekezte nem szembeállítani, hanem melléállítani a judeokristianizmus világához, ami, amiben mindannyi ununk, ugye Európában és az Egyesült Államokban, tehát a mod, úgynevezett modern világban élünk. Na most a semmi gondolat tulajdonképpen hogy is vagyunk ezzel? hát én nem vagyok fizikus, de mindig érdekelt, hogy ugye Heisenberg óta nagyon jól tudjuk, hogy valaha a legkisebb anyagi részecske az atom volt, még én, hát már akkor is, amikor én iskolába jártam, azért nem olyan nagyon régen voltak, akkor már voltak elektrónok, meg az elektrónoknak nem tudom, kisebb részei, de manapság már nem tudom hány, elemi részecske van, és a leges legvégén, mint naív, nem profi fizikus mondom, a legkisebb részecskéknél ott tartunk, hogy rajtunk múlik, hogy minek látjuk. Anyagi részecskéknek, de talán hullámnak. Tehát valahogy, valahogy az egész egy ilyen óriási semmike, hogy úgy mondjam, ami, ami fölépíti a világunkat. Na most ennek a szimbolikája az, a, ez a cím, hogy ezt az óriási nagy semmit mi töltjük meg, mit tesszük valamilyen módon hullámmal vagy anyaggá. Tehát magyarul ugye tele semmi ennek a szimbolikája, hogy törekedjünk és, és élvezzük ezt a megtöltés, ami az emberi létünknek a lényegét jelenti. Mondjuk nekem erre mindjárt az jut az eszembe, hogy amivel megtöltjük, az a legkevésbé megfogható valami, mondhatjuk, hogy az a lélek, az emberi lélek, vagy szellem. Ezt, ezt még nehezebb behatárolni, hogy hova tartozik, hisz nincs semmilyen olyan vizsgálati módszer, amivel ennek a, a testiségét meg lehetne fogni. Tehát ha, és ez, ez alkotja a legfontosabb lényegünket pontosan a, a lélek nélkül tulajdonképpen a világ se létezne. Hát azért van világ, mert van lélek, a halhatatlan lélek. És egy pillanatot csak egy gondolat elég vissza ugornék a térhöz és az épületekhöz, amit Midő Ferenc említett, hogy, hogy nem csak a, a tér és az idő számít egy helyben, hanem a léleknek a jelenléte is. Uh -huh. Hisz hányszor vagyunk olyan helyen, hogy azt mondjuk, hogy ez egy lélektelen, kietlen hely. Milyen szép ez, hogy lélektelen, lélek nélküli. És akkor azt szeretnénk, hogy mondjuk egy város, vagy az otthonunk az, hát lélekkel legyen tele. Hm. Igen, ugye spirituális gondolatot mondtunk, de mondhatjuk másképp, az a transzcendenciáknak a a léte, vagy a jelenléte, még át, meg át kellene, hogy hassa tulajdonképpen a mindennapi életünket. Egy furcsa dolog jutott most eszembe, hogy itt szabadon a szociálunk. Nem olyan régen a, Fran a francia nagykövet tartott egy előadást Budapesten, és szó volt a globalizmusról. Ugye, hát a globalizmus az egy nagyon-nagyon divatos műszó, Használjuk, de érdekes módon, vagy talán nem is olyan érdekes módon a globalizmus alatt elsősorban a gazdasági szempontokat, netán gazdasági, politikai vonatkozásokat értjük. És akkor ez a francia nagykövet nem a globalizmus szót használta franciául, hanem mondializma, a globalizm helyett a mondializmot mondott. Uh -huh. És akkor az utatod eszembe, hogy milyen érdekes és milyen szép hogy a globalizmusnak az eredete a globusz, tehát a földkerekségből ered. A mondializm, ugye a Le Monde, franciául, ez a, a világot jelenti. Tehát sokkal több és tágasabb, hogy tulajdonképpen ezt az egész témát, amire már korábban utaltunk, hogy a világnak ez a nagy együttese, nem, szinte nem csak föld, léptékében jelenik, mert sokkal univerzálisabb. És a mond, a le mint olyan, az sokkal tágasabb, tehát erőteljesen foglalja magába a, a transzendenciát, spiritualizmust, és mindazt, amit, amiben bele kellene, hogy ér, ér, értsük. Hát, Mi a világ szót egy gyakran használjuk, összekeverve a Föld kifejezéssel, például világbajnokság, vagy világcsúcs, meg, meg ilyesmi, mintha az egész világra vonatkozna. Ugye mi világunk, ez a Föld, és hát, erre azt mondjuk, ez a, ez a világ. Tehát ilyen értelemben hajlamosak vagyunk ezt a szót olyan értelemben használni, mintha ez, ezen kívül nem lenne semmi. De hát régi kifejezős az eszembe extra hungária non est vita, hát extra terram non vita, pedig hát van végül is, csak még ezt nem ismerjük. De térünk vissza talán erre a magára, a könyvre, hogy ugye itt részben írások vannak, de ami a legnagyobb meglepetés a olvasók számára a versek, hogy mikor keletkeztek ezek, mikor írtad ezeket, és hogy keletkeztek ezek? Hát meg kell mondanom, nekem hát nem volt könnyű gyerekkorom, amikor megszülette, apám jó nevű gépészmérnök volt, de elhagyta a családunkat, anyám és anyám nevelt föl. Ami ráadásul elég nehéz évekbe, hát én már bőven benne vagyok a korban, hát a háborús, a második világháború évei voltak ezek, és... Végül is leérettségiztem egyetemre, nem vettek föl, bár furcsa módon, a törvények vonatkoztak rám az akkori megkülönböztető törvények, hogy finoman fejezzem ki magam, de mégis 1944. februárjában fölvettek a bölcsészkarra. Hát mégiscsak elmondanám röviden ennek a történetét, és életemben nagyon sokszor fordultak elő, beleértve az én és iraki történeteimet, amire itt csak röviden jegyzem, hogy az egyetemről a forradalom után kiraktak, ezer is egy gátja volt a személyzeti osztályok, minden alkalommal megakadályozták, hogy külföldre jussak, és végül talán még a későbbiekre visszatérek, csodával határos volt az hogy eljuthattam végül Törökországba is, az UNESCO révén, és az ENSZ, a New York ENSZ révén pedig később Bagdadba, Iránba is. De vissza szeretnék térni, hogy hogy kerültem be az egyetemre, a, a Pázmány Péter Tudomány Egyetemre. Még egyszer az időpontot jelzem, 1944. februárjában. Az történt, hogy mint gimnazista, hát akkor is a, a Bimbó egyik legöregebb házába laktunk, immár lassan, lassan, több mint 70 éve, kevesek közé tartozom, akik eltekintve a külföldi tartózkodásokat ténylegében egy házban, egy kertes, öreg kert, egy öreg ház kertjével együtt, amiben ott, ott lakunk már immár életem eddigi útján, és akkoriban, mint 13-14 éves gyerek, mindig volt egy pulikutyá, most is van, már nem tudom, hanyadik. És akkor sétálgattam ott a hegyen, és egyszer csak hozzácsatlakozott egy másik, egy szépen gondozott kutya és a gazdája. És nem akarom hosszan elmondani végül a kutya gazdájával. Jóba lettem, jóba lettünk, és aztán nagyokat sétáltunk. Később már benézett, anyám megkérdezte hogy Feri otthon van. -e? Igen, na gyere! És 14 éves, 15-16 éves volt annál és nagyokat beszélgettük. És számomra, mint említettem, apa hiányom volt, apa gondom volt, úgyhogy megtisztelve éreztem magam, hogyha valaki értelmes, idősebb ember, hát foglalkozik velem, és méltányolja a kibontakozó, ám legyen tehetségemet amennyire volt. És, és teltek az évek. Az illető nagyon-nagyon kedves volt, gyűlölte a nácikat, és épp úgy gyűlölte az oroszokat joggal, ami Élet élményen volt számomra akkor, mint gimnazistának. És talán 16-17 éveset egyszer megkérdezett, tudod egy ki vagyok én? Nem meg se kérdeztem, soha. Csak tudtam azt, hogy egy gyönyörű szép kocsia volt, egy szép osztrák dialektussal beszélő felesége. Időnként ott jártak a hegyen a gyönyörű kocsijukkal, arra jártam, beültettek, szóval végtelenül kedvesek voltak ketten És akkor ő bemutatkozott, hogy ő K. Kovács Gyula, Keveházi Kovács Gyula, az akkori vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a középiskolai ügyosztálynak a főnöke. Tehát az államtitkár utáni legmagasabb pozíció volt. Hát elképettem. Uram Isten, gimnáziumba járok, és itt van a legfőbb főnök, akivel én az együtt sétálgatok a hegyen. És Hát az történt, hogy ő egyik beszélgetés során azt is elmondta, hogy ő, ő mellestek, most már nem emlékszem pontosan, hát a nagyon híres kultuszminiszternek, a Horthy-Korszak kultuszminiszternek, Léves. képzver Kunónak volt a sógora. Hm. És hát ez még jobban elképesztett, és akkor 42-ben Uram Isten, 1942-ben érettségiztem, próbálkoztam a műegyetemmel, szerettem volna már akkor építész lenni, hát az reménytelen volt az akkori törvények miatt. Úgyhogy elmentem Kőműves Inasnak, föl is szabadultam, mint Kőműves egy év után, és hát egy épületen dolgoztam, csodálom a Keleti Kárhő áll még egy épület, hogy még nem tölt össze, nem voltam nagyon tehetséges, mint Kőműves vagy Kőműves tehát ilyen gyakornokként is tettem, vettem a dolgomat, amellett, hogy téglákat rogtam. És közben, hát teltek az évek, ugye szabad voltam, mint Köműves és akkor egy jó ideig Kovács Gyulát nem láttam, nem találkoztam vele. És egyszer csak... Most itt érdekes, talán lényeges az éjszám, 1943 őszén újra találkoztunk. És akkor megkérdezte, hát mi van veled? Hát kiderült, hogy beteg volt, volt valami tüdőszövődménye, és szanatóriumban volt, és akkor azt mondtam, hogy hát leérettségizte. Hát hogyan? Mondom, jelesen érettségizte a Mátyás Király gimnáziumban, és... Hát mit csinálsz? Hát mondom, ez történt. Velem egyetemre nem vettek föl. Hát ez fölháborító, hát ez rémes. De hát azt mondta a Műszaki Egyetem, az akkori József Nádor Műszaki Egyetem építészkarára majdnem reménytelen, mert ott a szélsőséges szervezetek, azok rendkívül gátlóan működnek, uh -huh. mindenfajta, nem odavaló idézője, de diák szemben. De ő nagyon jól ismeri a Lukinics Imrét, aki a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarának a dékány, a tör, kitűnő történész volt. Majd ő beszél vele. És nézd oda, ez már 43. októberében, novemberben volt, le vele, kerülj oda! Én fel fognak oda venni és valóban 44 február most már keresztfél évesnek, már arra fél évre már nincs is értelme, le törödj vele a háborúnak, úgyis nem sokára vége lesz, akkor oda mész, ahova akarsz, itt nem lesz itt semmi probléma. És valóban 44 februárjában fölvettek, hát ez már a kritikus fél év volt, ugye 44. március 19-én a németek megszállták Magyarországot, fél évet röviden lezárták, és hát villámgyarsasággal 44 májusában behívtam munkaszolgálatra. Hát ennek a részleteit nem akarom most elmondani, mert nem ebbe a témával, alkalomattán talán egy másik téma. Végül eljutottam ennek a kapcsán Fertőrákosra, egészen 44, 45 márciusáig, akkor egy rövid időre ember és Fertőrákos mellett, emlékszem, amikor ott dolgoztunk, tankcsapdánkat ástunk, egyszer csak híre terjedt, hogy a szomszéd faluban, balfon, ott halt meg Ezt csak azért említem, mert aki az én könyvbemutatómat vállalta a Habgalériának a vezetője, és a, a kritikáját is megírta, vagy a bemutatóját, Winkler Barnabás, ő volt az, aki mindent elkövetett, hogy Szerb Antalnak, aki a szomszéd a faluban halt meg, emlékművet állítsanak. Ugye ennek részese is voltam a későbbiekben, mint ugye nem balfalan, nem a szomszéd faluban Fertőrákosan voltam, és ennek a kapcsán egy emlékezést is írtam, ami megjelent a magyar építőművészetben. Tehát ez nagyon messzire viszi a témát, ugye nagyon el elszaladtunk a tele semmi című könyv bemutató bemutatásától, de talán talán, hát hogy mondjam, esetleg a hallgatókat is megragadhatja egy ilyesfajta élettörténet, töredék, amire eddig utaltam. Na most hát igen, ez, ez először hallottuk ezeket a, ezt a történetet, megvonulom őszintén, én saját magam is, tehát én hiába ismerem 26 éve a Vidó Ferencet, de ezek a soha nem beszélt, és most hát e, Karinté úrral mert nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Most a étterhullámaink keresztül a szerencsések hallhatták ezt velünk együtt. Ö, valahogy ebből a könyvből érezhető is ez a ö, ilyen, nem is tudom elegikus hangvétel, vagy, vagy hogy fejezem ki. Talán egy, egy elemét, egy motívumát ennek a sorsnak, mondjuk ennek a, az ifjukori sorsnak említeném, hogy a legzűrösebb körülmények között, amikor emberek százai haltak meg, Pertő Rákos még egy szerencsés hely volt, ott körülbelül 4000 ember dolgozott a tankcsapdákat, és ennek csak a fele halt meg, éhen halt meg a legkülönfélébb betegségekben. A szomszéd falvakban, hidegségen, balfon, másod, ott, ott 70-80 az embereknek. És talán ott alakult ki bennem egy olyan érzés, amely mind a mai napig kísért a szó jó értelmében, hogy mindig lefelé is tudtam nézni, már a szónak mondom a jó értelmében, hogy milyen jó nekem, hogy én még tudok tovább lépni, én már nem eszem meg a csigákat, vagy a leveleket, vagy egyebeket, és valahogy ez, ez a bizalom, és rájöttem arra, hogy ez, ez valahogy ebből a bölcs nagymamámtól ered, akinek anyámnak 11 testvére volt, ez közül 10 élt tovább, és a nagyapám 45 éves korában meghalt. És a bölcs nagymama 10, 10 élő gyerekét fölnevelte. És ő benne volt egy olyan érzés, amikor, hát mondom, anyámmal és ezzel a nagyanyámmal éltünk együtt, akkor még egy rövid ideig a Margit körút 48 színű, 48 alatti házban, hogy... Amikor a legkülönfélebb sors tragédiák érték, eltekintve a poli, az akkori politikai helyzettől, hogy nem egy fiát még életében elvesztette, akkor ez a nagymama ilyen fél, mintha fél mosoly lett volna, hogy visszaemlékszem, akkor felsóhajtott, ő félig németül, félig magyarul beszélt. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy az én anyanyelvem magyar, de a nagyanyanyelvem <gül> német. Meg jártam Német-Ovadába is. És akkor németül sóhajtott föl, csak mondom egy ilyen filmosolya, hogy Gotthörn John helfen, a jóisten majd megsegít. És ez azóta bennem van, mind a mai napig, hogy a legkritikusabb pillanatokban valami, valami ős bizalommal. Hát a pszichológia ezt, a modern pszichológia is, ugye Freud Jung ezt, ezt ősbizalomnak bizalomnak nevezi. És talán azért érzem mondom, egy kicsit szerencsésnek, hogy ez megadatott, hogy, hogy képes vagyok még öreg fejjel is szembenézni, vagy előre tekinteni. Na most, hogy visszamentél egészen a háborús időszakig, az azt is jelenti, hogy ezek a versek ennyire régről datálódnak? Nem. Ezek a versek, hát a problémáim, hát, mint említettem, nem volt könnyű egyetlen gyereknek, lett volna testvérem is, de az... Szóval nem, nem lett, lett volna egy nővérem, aki meghalt, még mielőtt megszületett volna. Szóval egyetlen gyerekként egy anyával és anyával fölnőni, ráadásul zűrös körülmények között nem teszi, nem teszi könnyűvé, egy, még a, a pszichológusok szerint sem, de ezt tapasztaltam. Úgyhogy én jártam pszichoanalitikushoz, uh -huh. ö, és ezt a könyvet tulajdonképpen neki ajánlottam dr. Farkasázi a akiről szívesen emlékezem, akinek a nevét csak nagyon kevés a mai analitikus ismeri. Egyike volt a legkitűnőbbeknek, aki nem. Ez még gyerekkorodban volt vagy. A... Nem, akkor már, már húsz egy, már felnőtt koromban volt, felnőtt koromban volt. És én azt hiszem, hogy hogy valahogy az, az együttműködés, amelyik a későbbiekben, most megállok egy pillanatra, hosszú életet ért, 91-92 éves korában halt meg, a vége felé már időnként beszélgetéssel, tiskurzossá fa, fajult, hogy ahogy mondjam a szó jó értelmében, de volt egy korszak, amikor mondjuk a magam lázadó típusát amelyik, amelyik lázadott minden ellen, és állandó veszedelembe is sorolt, kergette magát. És itt meg is állok egy pillanatrát. Én a műegyetemen, amikor már most nagyot ugrok, adjunk tuském, dolgoztam, és 1900. 1900. Most meg is állok egy pillanatra, hiszen vissza kell gondolnom, hát az, 1954-ben, akkor még 29-30 évesen megválasztottak, ez az első nagyémre kormány idején volt, a szakszerveti bizottság elnökének. És ilyen módon akkor sikerült összehoznom azokat az oktatókat, akik, Akár hívő katolikusok, akár lázadó kommunisták voltak, utálták a rendszert és szemben álltak vele. És mint a szakszerült bizottság elnöke, kultúresteket rendeztünk. És az egyik ilyen volt, hogy nem rólunk van szó, az volt a címe. Ezt ezer ember előtt mutattuk be a MAM székházban. Erre talán érdemes kitérni. Ennek nemrég egyik évfordulóján a magyar építőművészetben egy vázlatos anyaga meg is jelent, utána két évvel ezelőtt. És arról volt szó, csak hogy röviden utaljak rá, hogy az istentársak elszakadtak az emberektől, ugye, eltársi környezetben. Elszakadtak, és végül választottak egy magukvá egy isten, például Hermészt, és elküldték a földre, hogy Hát megoldja ezt a velesakadást. Hát ez félreérthetetlen talás volt, ugye? A, és hát nem akarom az egész történetet elmondani, csak a lényege az volt, hogy egy gyilkos kritikája volt a rendszernek. Egy Egy gyilkos szatíra volt, amiben végül a, a, a, a három. A, a, a, a, a görög kultúra értelmében a föld az első felvonás az Olimposzon, a második felvonás egy Kalalan Palinto nevű országban, az EUsz az utolsó villámát, mert egy földkömbre dobta el, hát abba az országban küldték el a Hermes-t, hogy kapcsolatot teremtsen az emberekkel, és a harmadik felvonás pedig a pokolban játszódott le. És végül a pokolban sem volt számára megfelelő állás, és... Végül azzal záródott a darab, hogy ö, ugye nem ez a képzeletbeli kaland, a Rintó nevű országról volt szó, hanem ö, talán mégis van számodra hely, mondta a Hádes, aki a, a, az alvilág ura volt. Hát ha elvállalod, talán akkor akkor mégiscsak lehet valamit tenni, és akkor átadták neki a kinevezési okmányt, és azzal zárult a darab, hogy függöny összehúzódott, lement, és a Hermész fölsóhajtott, és elájult, Szent Egek, vagy Zeus, tanár tanársegédnek az építőipar és közlekedési műszaki <gül> egyetemre. Na hát ezek csak vázlatok voltak, és töredéket magam is zavarba vagyok, hiszen ez egy hosszú a próbák idején egy és negyed órás előadás volt, az életünk legnagyobb élménye volt, 8012 tizen, voltunk együtt, és amikor az előadásra került a sor, három és fél óra hosszat tartott, olyan viharos taps volt, hozzáteszem 54-ben, és még azt teszem hozzá most, hogy az anyaga ennek a előadásnak, ott van az 56 os intézetben, átadtam, sajnos egy kitűnő fotóanyag készült, az operaház jelmezeit kaptuk kölcsön, de én azt háború, illetve háború 56 után elküldtem a Faludi Györgynek, de ez a fotóanyag elveszett, szóval ez nem került elő. A szöveg, az írásos szövege az megvan. Ismétlem a, a 56 os intézet őrzés. Ebben az időben ez a tele semmi gondolat benned. Mennyire volt már Kibontakozva. Mert Nem. akik téged ismernek, és a műsort is, ahogy kezdtük, ugye mi e, igazából egy, egy másik, de nagyon ide tartozó gondolat, a holisztika hozott minket össze, amiben a mi ugye pont az ellentét párokat e, vettük. Emlékszem, amikor elkezdtük ezt a műsort, és már ismételtünk is belőle néhányszor, mert nagyon fontos, alapvető dolgokat mondtál el. E, tehát, ez neked egy láthatóan, egy olyan régi gondolat, amire te nagyon sok mindent építettél fel, legalábbis nekem minden így tűnik. Engedjétek meg, talán arra gondoltam, hiszen ez egy rövid kis írás, ezt hát, a telessen, amik ebben a kötetben van, ezt elolvasnám. Jó. Ez, amiben, szóval sok más egyéb van, vannak, vannak kevésbé optimista jellegű írások, de ez talán utal arra, ezt elolvasnám, hogy ennek a kis írásnak a címe, vagy versnek a címe semmi. Így hangzik. Üres semmi, üres semmi. Mi az, amit meg kell tenni? Mit kell tenni, jönni, menni, csodás csöndben szemlélődni. Szemlélődni? Tenni, venni. Emberek közt tisztán élni. Tisztán élni? Cselekedni. Igaz szívvel terád nézni. Terád nézni? Szépre vágyni. Áhítatta Istent várni. Tele semmi, tele semmi. Ez az, amit meg kell tenni. Hát én nem tudom, hogy ennek a tökéletessége, a versbeli, a, a, a gondolatisága az, hogy egy, egy, egy vágy arra, hogy, hogy, hogy sikerüljön azt a bizonyos semmi világot feltölteni, értékekkel annyira, mennyire ez lehetséges. A nagyvárosi dilemmákat hallják a Csidánióban, Kolondzsia Gábor, és, és Vidar Ferenc a vendégünk. teljesen mi című, most megjelent könyvéről beszélgetünk. Föl is olvastál egy fontos, ugye az a alatt A címadó. A címadó, címadó verse, verset. És azt mondtad, hogy... hogy hát nem szeretnél a múltról annyit beszélni, csak éppen megemlítesz dolgokat, amit inkább arra kértünk a zenét hallgatva, hogy egy kicsit még időzzünk el a, a múltnál, mert abban a megközelítésben, ahogy te beszélsz, az nem egy sztorizás, hanem valaminek, tehát meg lehet valami, hogy mondjam, egyfajta lelkületet, én úgy érzem, meg lehet belőle érteni, méghozzá valami olyasmit, ami én úgy gondolom, hogy a mai társadalomban, szüleink, stb. Tehát abban, amiben benne élünk, abban ez mélyen benne van, de egy kicsit el is van A mai világ nem így beszél, de hát ezeket legfeljebb valamilyen emlékülésen, vagy nem tudom én hol lehet fölhozni, de ma a világ látszólag egészen másról szól. Tehát ez a, ez a, ez a lélek, a bizalom, a a, a szenvedésben való, hogy mondjam, megélés, ez, ez ma, ma nagyjából hiányzik. És főleg, és még téve a dolog történelmi szintjére is lemenve, Igen. hogy ezekkel a dolgokról háború után nem szabadott beszélni, mert ugye más világ következett, és azokat agyon hallgatták, és mire meg már szabadott róla beszélni, addigra meg már annyi idő eltelt, hogy már kevesen rendelkeztek saját élményekkel erről a korszakról, tehát szinte amnézia szinte kimaradt az emlékeimből, hát. hogy azt a kort, hogy is érték át a kortársak. Két gondolatot hadd mondjatok el, amilyen kapcsán eszembe jutott. A, az egyik az, hogy amikor már jártam ehhez a Farkasádi Menyhérthez, pszichoanalitikussal, akkor hát rengeteg gondol volt, hát említettem, hogy ugye, amikor én nem akarom az egész élettörténet, elmondani végül, ott kezdtem a lényegében, ott kezdtem a pályafutásomat, nem rögtön az egyetem. Városépítési Tanszékkén. De bocsánat, az azt is jelentette, hogy te a bölcsészkarról átmentél egy idő után, vagy pedig hát elvégezted, és utána... Nem végeztem, mert csak egy fél évet voltam ott, és akkor utána, amikor jött a 45-ös felszadulás, akkor beiratkoztam, akkor minden további nélkül, akkor mindenkit felvettek a, a műegyetemre. De nem erről akarok beszélni, mert ez nagyon hosszú lenne, amikor már az analitikushoz jártam, hát akkor is rengeteg probléma volt, akkor már elvégeztem az egyetemet, hol dolgozzak, ez a pamfletkorszak, amir amiről beszéltem, és a legkülönfélebb feszültségek voltak, az egyetemről ki is raktak, akkor nem is közvetlenül ezután, hát ennek a pamfletnek a hatása az volt, hogy Any, lényegében meg kellett volna szüntetni az építészkart, mert a dékántól kezdve olyan sokan voltak benne, amit a korabeli pártállam, ugye összeült a 11. Keleti párbizottság, egyetemi párbizottság, azt döntették, hogy agyonhallgatni. Aztán jött a forradalom, és a, végül én egy rövid ideig kim voltam Bécsben, családon itt maradt, nem lehetett megoldani, hogy ők is utánam jöjjenek, mert tartottam egy erőteljesebb retorziótól, de végül hazajöttem, és akkor azonnal kiraktak az egyetemről. Tehát súlyos, egzisztenciális gondjaim is voltak sok más egyéb mellett. Na most, hogy, hogy jöttek létre ezek az írások? Az előbb Koluncsa Gábor azt kérdezte, csak egy motívumot említeni, hogy ez egy visszatérő mondata volt a Farkasházi Menyhértnek, hogy akkor már tegezett később. De leintem szigorú pszichoanalitikus módszert használt, de később a közvetlenül a beszélgetésekbe e, kell folytatódott, hogy, az, hogy a Feri hidd el, hogyha belülről elrendezel valamit, akkor a világ tálcán hozza a megoldásokat. Ez volt a szavajárása. És számomra ez olyan egész hihetetlenül hangzott, hogy Uram Isten, még talán nem, nem, is, nem is akartam egészen elhint. És amikor a legteljesebb váratlansággal következett be, tehát a valószínűtlenségnek olyan foka volt az, amikor itt a legzűrösebb, egzisztenciális körülmények, családi gondjaink is voltak, akkor egyszerre én itt a semmiből, ugye kén vagyok és egyetemi tanár vagyok az UNESCO révén, Törökországban, ezt a történetet talán elmondom egy kicsit részletesebben. Tehát ez az, ez az a bizonyos csoda, mondom, nem az asztal fog táncolni, de vagy az őrző angyalnak a szerepe, aki, aki az őrző angyal szimbolikája. Szóval az történt, hogy én még 56 előtt jelentkeztem ilyen úgynevezett rövidített aspirantúrára az urbanisztika témájában. Engem 56 után azonnal töröltek ebből. És akkor 64-65-ben akkor egy enyhül, politikai enyhülés következett be a Kádár rendszer, hogy a bosszúállás után valamilyen konszolidálódott, akkor írtam egy kérvényt, és akkor nagy kegyesen megengedték, hogyha én 64. december 31-éig lerakom a szükséges vizsgákat, és beadom a diszertációt, akkor mehet, ha nem, akkor véglegesen törölnek. És a témám az volt, akkor ami egy provokatív téma volt, mérhetőség és prognosztika a település tudományban. Na most azt tudnotok kell, vagy gondolom sejtitek, hogy a pártállam idején a prognózis gondolat az a leg, legszigorúbban elvetendő dolog volt. Ugye terveztünk, terveztünk, de hogy mi lesz igazából, hát az, az, hát az, egy, az egy félelmetes, és a, a párthatalmat Hát legalábbis veszélyes. Hogy terveztek? Kérem. De akkor hogyan terveztek, ha nem Na. előre nézve? Na jó, hát a, a, ez, a, ez a totális tervezés, ugye mindent terveztünk, hát ennek ugye nese semmi fog meg, Hát A voluntarizmus, mint ugye. Hát a végletesen. Uh -huh. Na, de még egyszer visszatérek, hogy ez volt az a korszak, tehát sok-sok évvel ezelőtt, most már 64 össze. Akkor végül december 31-ére készen voltam az anyaggal, de oly módon, hát emlékeztek Kis Istvánra, Kis Pista bácsira, akivel már nagyon-nagyon jóban, harmadrendű Ferences szerzetes volt. És egy alkalommal ott volt nálunk, amikor én eljutottam ennek a diszertációnak, amikor már írhattam, körülbelül a közepéig, és akkor valahogy elfogott valami olyan szörnyű érzés, hogy én úgy nem tudom megírni, hogy ezt elfogadják, és egyszerűen képtelen voltam, tehát teljesen leálltam mindennel. És akkor ott volt nálunk egy alkalommal, és utána beszélgettünk, és vigasztalt, és még órákig sétáltunk a városban együtt, és valami olyan erőt adott ez a diskurzus, ez a beszélgetés, ha hiszitek, hanem számomra máig ez volt a csoda, hogy utána ez valamikor már novemberben volt, 64 novemberében, minden nap tudtam írni 6-8 oldalt, és december 31-ére bekötve, készen volt. Lesz, ami lesz alapon. Egy sort. Ma egy sort nem változtatnék. Ugyanúgy vállalom azt, amit akkor leírtam ebből. Na, később aztán botrányok követték ezt. Majd még erre is kitérek a bíliátok tőlemmel. Még igen. Na, majd december 31-én elvittem a tudományos... A tudományos Akadémiára, hogy a TMB-hez már nem tudom, és akkor ott kinevettek. Hát mit akarsz, itt december 31-én? Hát én azt hittem, hogy ez egy formális, annyira szigorú. Hát végül, végül ott és És akkor jött, tehát ismeritek az érzés, hogy az ember valamit, óriási erőfeszítéseket teljesít, akkor az ember, ahelyett, hogy öröm fogná el, az a teljes elbizonytalan. Na de hogyan tovább? Az üresség. Hát nem? akkor majdhogy nem egy ilyen depresszió, az üresség. Igen, helyben vagyunk. Üresség. És január, február, hát én nagyon szerettem volna, hát olyan nyomorúságként éltem meg azt a helyzetet, amiben voltam, egyetemen már nem, egyik helyről küldtek a másikra, egzisztenciálisan, ö, anyagi szempontból is a töredékét kaptam, a vátiban voltam beosztottként akkor, és akkor próbálkoztam újra. A Tesco volt, ugye, amelyik küldte az embereket ide-oda, tehát állami alapon, ahova gondolta. És, és az Jó, az ez, egy másik Tesco volt. Az egy UNESCO, másik Tesco. Nem, nem, nem, Ez egy másik Tesco-nak azt a szervezetet. Ne, nem ez a mostani Tesco. Ez egy ilyen, na nem akarom mondani. Ez egy állami intézmény? Egy volt. állami intézmény volt, amelyiken keresztül lehetett, azzal, hogy a külföldi esetleg dolláros, vagy akkor nem volt euró fizetésnek, egy jelentős részét le kellett adni a magyar államnak, akiket egyáltalán tolmácsolt, általában megbízható embereket. Uh -huh. És akkor végül, én nem is tudom, hogy jutottad eszembe, elmentem a, a, az UNESCO bizottsághoz, amelyik egy független szerv volt, és a külügyminisztériumhoz tartott. Hát, ha ott sikerül. És ez már 65, Februárjában, márciusában volt. És ott, hát akkor még stencilek volt, akien ilyen stencilen le volt írva Párizsból a listák, hogy milyen fajta állások vannak azon. Stenci koni. volt a fénymásolás előtti. Igen, borzóse, igen. Másolása, igen. igen. És ott volt egy hosszú stencil, ahol föl voltak sorolva az állás lehetősége. Hát, mi volt? analfabetizmus elleni küzdelem, kemény esetleg gépészmérnök, elektromérnök, ilyen fajták voltak. Építész vagy, új, vagy városrendező, egyszerűen szó sem volt ilyenről. Még itt hozzá kell tennem, hogy volt akkor egy kitűnő főosztályvezető, Percel Károly, aki, aki egy hívő, a szó legszorosabb értelmében tisztességében egy hívő kommunista volt, hogy a Franciaországban írte át a világháborút, és ha jól tudom, a Rajkperben életjfogytigranra és halálra ítélték. De ő egy hívő, a szó legjobb értelembe vett, marxista vagy kommunista ember volt. Na most ő annak idején engem még az UNESCO-hoz elküldte a nevemet, mint szakembert, semmi mást, hogy ez nyelveket tud, akkor alkalomattán, ha a sor, akkor hát egyébként az unesco Jártam a Magyar Unesco Bizottságnál, Körti György volt a fő Egy, mint kiderült, egy kitűnő ember volt, korábban nem is ismertem, egy éve halt meg Budapesten, Amikor újra találkoztunk, felelelően tettük ezt a történetet. Az ő számra is, számára is a maga nemében érdekes volt az én történetem, amit most elmondok nektek. Amikor a harmadik alkalommal is ott jártam, megint a Párizsból jött állás lehetőségek. Megint nem találtam semmit. Odafordul hozzám, azt mondja, te itt járt az egyetemről Rimner János docens a középülettervezési tanszékről, aki egy, ő egy építész, tervező építész, és ő is nézegette ezt, ő is szeretett volna kikerülni, de vacillált, hogy egy bizonyos, mintha lett volna itt a listán egy török urbanista professzori kiírás. Na nézd meg már jobban! Ez volt az egy. Nem vettem észre. Hm. Nem vettem észre. Na jó, Körti György azt mondta, hát nézd, nézd meg már, hogy mikor írták ezt ki, be van-e töltve az állás. Kiderült, hogy már három éve kiírták, angol, francia, amerikai jelentkező, nem érdekes, azt mondja, be van-e töltve az állás, azt nézd meg. Nem volt betöltve. Nézd, azt mondja, hát akkor elküldjük a jelentkezésedet. Jó. Hát vegyük elő a papírjaidat, hogy a perc Papír elveszett. Nem baj, elküldjük a táviratot Párizsba, ott a te neved szerepel. Visszaírtak néhány nap múlva Párizsból, igen, emlékeznek rá, ott sem találták meg a papíronnak. Nem baj, nem baj, mondta, majd, de azért utána néz. Jó, hát végül a hiányzó papírok ellenére rendeződött a dolog, és elindult. És teltek, hát én ezt abszolút reménytelennek éreztem, de hát ezek után a valószínűsége, hát cseké volt. És teltek a hónapok, közben diszertációmat kiadták két akkor nev neves urbanistának, Granasztói Pálnak és Gerle Györgynek, akinek a nevét ismeritek talán mind a ketten. Ők megírták, és végül írtak egy pozitív véleményt erről a diszertációról, amint utóbb kiderült. Végül júniusban talán kapok egy telefont az UNESCO titkárságáról, hogy Stéphál László elektromérnök, aki szakértő volt, már UNESCO szakértő, Ankarában az ottani egyetemen, szabadságon itt van Budapestről, és azt hallotta, mondta, hogy állítólag egy másik magyart fogadott el az építészkarra az Ankara Egyetem, illetve a török kormány. És másnap megérkezett a távirat Párizsból, hogy engem fogadtak el. Hát arra teljesen elképettem, mondom, a valószínűsége ennek, hát ezek után, amit elmondtam nektek, itt teljes mélypont, egzisztenciális a bizonytalanság, és elfogadnak egyetemi tanárnak, Ankarában. Hát arra Maller Sándor volt a UNESCO bizottság főtitkára, akkor telefonált a gyere be, hát gratulálunk, hát elfogadtak. Hát ami egy óriási dolog volt, mert nagyon kevés szakértő volt Hát kinek írjuk, mondja, a humorkedvére, mondom el a elmondandókat. Hát mondom, én nem tudom, kinek, hát küldjetek át. Én, azért, én akkor a kutatási koordinációs irodában dolgoztam, az építés tudomány Intézetnek volt egy, egy kicsinke kis szerve. A Visi Zoltán volt ennek a vezetője. Hát azt mondja, küldjétek, hát a legegyszerűen, küldjétek el a miniszteri titkárságra. a Trott Marezső volt akkor a miniszter, és a miniszteri titkárság már tudja, hogy kire tartozik az. Jó, átküldjük ezt nekik. Én nem voltam semmiféle kiemelt káder, az én személyzeti anyagom az épi személyzeti osztályán volt, tehát nem a minisztérium osztálya kezelte. Ez volt a szerencsé. És hát teltek a napok, a hetek. Én még egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy ezek után ez, ez létre fog jönni. Na most, ami történt, ez már a visszatérésünk után mesélte az UNESCO vezetés, Kürti György és szóval, Képzeld el, az történt, hogy mit tudom, két hét után egyszerre az EVM, vagy akkor építési miniszter a személyzeti osztály megtudta, hogy valakit kineveztek oda, az ő tudtuk nélkül, Anélkül, hogy ez sikerült volna nekik megakadályozniuk. Hát erre egy nőt küldtek nekik, aki elkezdett tiltakozni, akit végül, végül kidobtak onnan. Ugye hát akkor volt ilyen vetélkedés személyzeti síkon is, hogy semmi közünk az építési minisztérium személyzeti politikájával, mi a külügyminisztériumhoz tartozunk, és így tovább, és így tovább. És akkor élére állt a dolog, tehát egy ilyen, az én személyem körül a külügyi tárca és az építésügyi tárca hát szembe került egymással. Na most nem jut eszembe hirtelen a neve a akkori külügyminiszter helyettest, aki szintén egy olyan valaki volt, aki a rajkperben szerepelt, valószínűleg a Percel Károly is jól ismerhette. Akkor a, a Máller Sándor később azt mondta nekem, hogy tudod, akkor a külügyminiszter helyete azt mondta, hogy a mi számunkra, hogyha egy NATO ország, egy magyar szakértőt fogad el, az egy óriási dolog, a vidor az menni fog. Ha nem, az építési nem, akkor mi fölveszük a mi állományunkba. Kész. Hát így történt. De nem került erre a sor, hanem egyszer csak eltelt két vagy három hét az ilyen legvadabb, legostobább, nem tudom, minek minősítem személyzet is a minisztérium behivatott, és a legnyájasabban mondja, kedves Vidarev társát, gratulálok, minket elintéztük meg. és tovább. Hát így kerültem. De te a káder anyagodat ezt nem kérték be ezek szerint? Nem kérték be. De várjatok, még nincs vége. A ez, ez a ö, hogy mondjam, ez az ankarai kinevezést, tehát UNESCO szakértő lehettem már áldással Ankarában. És közben teltek a hetek, a hónapok, a diszertációt én szerettem volna már megvédeni. Közben ez párhuzamosan ment. Hát akkor az történt, hogy csúszott az idő. Csúszott már szeptember, volt a tanév az Ankara Egyetemen, szeptember közepén megindult volna. De végül már október volt. Hát én írtam nekik, hogy, hogy hát kések majd, hát nem múlik már, és akkor tudomásul vették. Végül már megvolt a repülőjegyem, Párizsban volt egy ilyen előkészítő találkozó, és onnan repültem volna e, Ankarába, és kitűzték az időpontot az akadémia egyik nagy termében, és összeült a bizottság. A két oponentől megkaptam az anyagot, mind a kettő nagyon pozitív volt. Harrer Ferenc, akinek a nevét ismeritek, ő volt a, a bizottság elnöke ott volt a két opponens, és, és, és a tagok. És ami egy abszolút szokatlan dolog volt, úgy volt meg, hogy most már nem emlékszem, november harmadikára, vagy nem tudom, hanyadikára volt kitűzve ez a védés, sok barátom, ismerősöm ott volt, és a repülőjegyem három nappal későbbre, már hogy megyek Párizsban, de ezt? És illa, biza, egyszerre csak a tanácskoznak és behívnak, mielőtt a védésre sor kerül. És akkor a Harrell bácsi, hát ő már akkor volt. Nyol már 90 felé járt, azt mondja nekem, hát te nagy baj van, mert a bizottság egyik tagja ő, tiltakozott a védés megtarthatósága ellen, mert ő nem kapta meg időben a te Ez Faragó Kálmán. S fejtettem, hogy vagy a perényem vagy ő. A perény nem vett ebben de a Faragó Kálmán és a Novák Péter, ők voltak a ketten, akik követ. Hát erre ott álltam, mint számára, a hegyen, hogy most mit lehet tenni, és most jön egy másik csoda. A Winkler Barnának az édesapja, aki soproni egyetemi tanár volt, ő is tagja volt a bizottságban. Én, én ne alig ismertem, talán egyszer találkoztunk. Csak tudtam, hogy ő egy kitűnő ember, soproni egyetemi tanár. És akkor mindenki ott paff volt, hogy úgy mondjam. Winkler Aszkár megszólalt, azt mondja, hát ő megmondja őszintén, ő se kapta meg időben, a téziseket megkapta, de hogyha formai okokból nem lehet megtartani most a védést, ugye a Faragó tiltakozik, ő azt javasolja, hogy 48 órán belül újra tartsák meg, tartsuk meg. Hát erre nem lehetett, senki nem mondott semmit. Hát erre ez egy nappal az utadásom előtt újra kitűzték, akkor a Váti termében. És akkor ott rákerült a sor Még egyszer, hát az forma szerint többéki lezajlott, a, pe, a Faragó meg a Novák Péter egy kicsit kellemetlenkedtek a kérdésekkel, de ezt került a sor védésre. Az igazgatói párnázott szobából hát kihallatszott, hogy veszegszenek. Tehát a védés tartott talán, a formai védés, hát voltatok már ilyen védésen, talán egy és negyed órát, a bizottsági ülés az két és fél órát tartott már, és ott csak vártunk. Megint csak az történt, amit utólag hallottam, a végül befejeződött, a prezics jött ki, és ezt mások mondták, én nem hallottam, nem esek előre, mondta így, akik nemmel szavaztak Aha. ben. nem esek így. De végül szó többséggel elfogadták. De a Faragó olyannyira agresszíven tiltakozak ellene, hogy párt ellenes, szovjet ellenes, népellenes ellenes, mindent elnek elmondta, hogy magát a bizottság tagait, sőt az opponenseket is maga ellen hergelte. Uh -huh. Hát állítólag azt mesélték, hogy fogta és kicibálta a Harer Ferencet, és ott, ott közölte, hogy ezt nem lehet elfogadni, hogy ez tűrhetetlen. Hát végül szó többséggel fogadták el. Na most fogjátok a párt állami korszakban, az ilyen, ez még nem volt nem jogosított arra, hogy én elnyerjem a kandudásod fokozatot, hanem volt egy úgynevezett, ilyen magasabb fokú bizottság, nem tudom, minden az Építészosztálynak, vagy a műszaki Osztálynak volt egy ilyen bizottsága. Oda került szavazás, itt 6-2 arányban fogadták el ebbe. Tehát a két oppon, és ugye a Faragó Kálmán és Novák Péter szavazott nem, összes többi igennel. Uh -huh. És akkor ott, amelyik nagyjából ilyen pártkorifejusokból is állt, de nem csak. Hát azt mesélik, hogy itt a szavazás 6-5 arányban fogadták el végül ebbe, 6-5 Hát ezek után, miután erre az akadémia nem volt példa, ezek nagyjából ilyen ö, formális dolgok voltak, kiadták egy szuperoponensnek, amelyik szerencsémre a Percel Károly volt. Hát ezek után, egy év után, amikor már kím voltunk Törökországon, mi egymás, akkor a vegyészkarnak az egyik professzor, akit ismertünk, az meglátogatott minket. Tehát a vegyészekre, de a, ennek a híre járt, hogy milyen botrány az, az akadémián, hát akkor közölték, hogy most már ugye a szuperopanas megírta a pozitív véleményét, és a nagy akadémia elfogadta. Hát így lettem én a tudományok kanditátus, ilyen bot Engem az a... A sztori pártához. Az érdekelne... Nem mondjátok? Nem, hogy említetted egy... egy csak egy szóraig ma othozent is, Igen. beszéltél a munkaszolgálatról és hát, hogy úgy mondjam, a, ami utána következett, ugye az sem fenékig tejföl. Tehát az, Nem. az, az Nem. mindegyik olyan esemény, ami, ami az emberben, hát mondjuk azt, hogy joggal hozhatna föl indulatokat, akár az egész világgal szembe is tulajdonképpen, ha úgy veszük, lehetne azt is mondani, hogy a világ, a környezet veled folyamatosan ellenséges volt. Ennek mondjuk a személyiségedben nyomát nem érzem. Nem, semmi indulat nincs. Be. De hadd mondjam, még egy történetet, ha már itt említetted Fertőrákost, illetve mauthausen -t. Amikor Fertőrákosan voltam, mondom, hát 1944. november, november végétől 45 Március, március 31-e körül volt Húsvéd. Tehát körülbelül négy-öt hónap volt, ez kemény télen, látástól vakulásig, tancsapdákatástunk. Minden halálbüntetés terhe mellett volt tilos. Tehát kimenni a, a falu utcájára, szóba egyedni a lakos, szóval nem akarom részletet, minden. minden. Senki nem tartotta be. Nekem egy unoka bátyám volt. Ottak, én vidáman átjártam halálbüntetés, ide-oda meglátogattam, ő idősebb volt. Nem akarom részletezni. De egyszer valamilyen szabálytalanság, halálbüntetés, ide-oda elkaptak, és bevittek a kommandatúrára. És akkor volt egy ilyen kis alacsony termettő, ilyen horogveresztes karszalagos S.A. Ezek rendszerint ilyen idősebb osztrák nyugdíjasok voltak, Hát akkor elkezdett velem ordítani, hogy te gazember így úgy amúgy, és közölte velem, hogy na ide figyelj, most megállj csak, most én hívom a Grauzámot, és én máig se tudom, hogy Grauzám, annyit tudtam németül, az kegyetlen jelent. Kegyetlen, hogy ez most a bece neve volt annak, vagy tényleg az volt a családi neve, miért ne lehetne, aki majd ellátja a bajodat. És ott álltam, hogy most egy öt percig tartott, vagy egy fél órát, vagy két percig. Végül a pasi, ez a kis alacsony, ez a Muki visszajött, és még mindig ordibá dühöngő. Na megállja nem találta meg a grauzámot. Na figyelj csak ide, hajolj le! Egy nádpáca volt nála, hármat rávert a fenekemre és marsz ki. Tudod? Hát erre mondom, mert utólag visszatekintem a humorra jut ebből az eszem. Egyik pillanat, a grazán megjelenik, az lepuffant esetleg, Tudod? mert ő a kegyetlen. Ő pedig lehet, hogy volt neki egy hasonló gyereke, vagy, csak, vagy mit tudom én. Hát az, hogy az ember az élet és egy fenékreveréssel megúszza, hát ez, ez is erőt adott nekem. Hát, a, hát ez is egy csoda, nem? Igen. Na, elnézést! Folytatjuk a Nagyvárosi Dilemmákat Bányai Gézős. Kolundzsi Gábor. Ferencsel tele semmi cívű könyve kapcsán, most jelent meg. Most visszatérünk magára a könyvre. Ezek a történetek igazándébb azon kívül érdekesek, de egy valamilyen magas szellemi szinten átvezetést jelentenek ehhez a könyvhöz. Én, nem is, én igazából nem is azt mondom, hogy érdekesek ezek a történetek, mert, mert persze a történet mindig érdekes ugye a, a leírás része, bennem inkább más érzéseket hoz elő, mint hogy egyszerűen érdekesnek mondjam. Én úgy, ér, úgy érzem, hogy ezek a történetek valami olyan lelkületre világítanak rá, ami amit az ember nagyon szívesen tudna magáénak minden körülmények között. Igen, és amiben kevésbé gondolunk vele, hogy akkor ugyanúgy emberek éltek, akik ezeket az időszakokat átérték. Szinte elég lehetetlen elgondolni is, hogy, hogy hogy lehetett élni abban az időben, amikor az ember nem tudhatta, hogy, hogy mit, mi lesz másnap csak egy nap a világ ugye énekelt, a karádi katalinemok nélkül, és, és így élni éveken keresztül, és megtartani a, a, a reményt, az, ez, ez különösen nagy dolog, és hát ezért is fontos, hogy most ezeket, ezeket megosszuk a hallgatókkal. De talán még itt erre a semmi témára visszatérnek. Engedjétek meg, akkor még két írást elolvasnék. Egyik, amire Kolundzsa Gábor utalt, hogy őt megragadta. A másik pedig, amelyik utal egy kicsit erre a semmi témára. Azt a címet adtam ennek, hogy Teremtés. Talán ezt elolvasnám most, jó? Itt vagyok és élek, mert veled vagyok, nem félek a semmi világtól sem, de kérdek. Kérdem most. Olyan észreveszük-e néha, hogy a semmi belénk hatolva, még előttünk álló rövid hosszú esztendőnkre ránk bízza, mit teremtünk belőle. Ó, mindenségedbe töltő, sugárzó, semmi, engedj teremtenünk. A másik, amire Kolundzsia Gábor utal, hogy lett-e ő, te, én? Hogy lettem azzá, ami vagyok? Ki azzá, aki vagyok? Csak véletlen találkozása lennék az anyagnak, vagy vétlen teremtménye annak a nagyúrnak, akit nem tudok, csak érzek, akit nem látok, csak nézek olykor, és érzek mindenütt a világban künn és bennem magamban, és aki nélkül éltem csak fél élet, pattanó buborék, vagy tűnő hordalék kavics az áradó nagy folyamban. Még ő vele, ha hagyja, és hagyom magam, te véled, ha velem és bennem vagy kit nevén nem nevezhetek, akkor én, én és örökét vagyok. Ez a két vers, szín, te meg te, ja, idézi azt, amit a, a műsor elején, Miró Ferenc mondott, hogy, hogy a. Í, akkor van csak esélyünk az emberiségnek túlélni ezt a korszakot, hogyha a nagy integrációt megvalósítja, kelet és nyugat között. Hiszen az egyik, az első vers szellemisége az teljes mértékben kelet felé mutat, még a második meg, megjelenik a, az élőisten. Tehát és, és valahogy így egymás mellett, és nem bajlagosan adja ki azt az egységet, amiről beszéltünk a adás elején. Én igazából a kelet-nyugat ugye a számunkra szimbólum. És uh, lehet, hogy egy kicsit érdemes volna uh, arról beszélni, hogy mi az a nyugat, és mi az a kelet. Hisz itt nem két kultúrának az ütközéséről van alapvetően szó, főleg nem a külsőségekről. Nem vagy, vagy és és, de, de, nem, de nem arról van szó, hogy mondjuk turbánt hordjunk, vagy nem tudom én hmm. vezetlábjárjunk, mint a nem tudom én, az indiaiak, vagy az afrikaiak, hanem, hanem valamit szimbolizál igazából a számunkra a kelet. És a nyugat is. És ö, mondjuk nekem igazából a, a, az érzésem az, hogy hogyha nagyon hogy is mondjam, csak a mélyére nézünk a dolgoknak, akkor tulajdonképpen, ugye te itt említetted a zsidó a, a keresztény hagyományt, ami most a nyugathoz tartozik, de valójában az egy keleti forrású hagyomány. Tehát én inkább úgy érzem, hogy a, valami olyasmiről lehet szó, amit a kelet még nem hagyott el, a nyugat pedig a hagyományában háttérbe szorított, és rátette azt a, azt a kemény anyagszemléletű nyugatias gondolkodást, ami, ami végül ma ezt a világot a külsőségében nagyon durván átformálja, és azt lehet mondani, hogy veszélybe is odarja. Ezt? A kereszténység, én sokkal gondolkoztam, hogy miért pont Európában alakult technikai civilizáció, hiszen kiakadott volna Kínában ö, magas, hát, magas van, kutrak. A protestantizmus Pontosan, az... igen, protestantizmus miatt, igen. Ami a puritanizmusból indul igen. ki, akik ugye magukat tisztának tekintették, és úgy is éltek egyébként, mert nagyon egyszerűen éltek, akkor is, hogyha gazdagok voltak, tehát üzlettel te, te foglalkoztak termeléssel, és a befolyó pénzt azt nem luxus fogyasztásra fordították, hanem hát visszaforogatták vagy az üzletbe, vagy pedig nagyszabású templomokat építettek, tehát tulajdonképpen nagyon szimpatikus és nagyon jóra való életet éltek. Csak egy idő után olyan mennyiségű pénz halmozott föl, hogy a harmadik nem generáció, mint tudjuk, az már nem ö, követi az atyákat, elkezdett fogyasztani, és, és elkezdődött az, aminek a végét most itt látjuk. Hát azért még van egy vonása, mert ezek az atyák, a akik elmentek Amerikába, azok ö, megmutatták azt, hogy ez a fajta ö, egyik oldalról nagyon mély vallásosság, ami tagadhatatlan, a másik oldalról egy nagyon ö, ö, nagy érzéketlenséggel is ö, párosul, ami a másik embernek, az ember mi volt, tehát nem veszi figyelembe, hisz az a fajta ö, főleg az amerikai civilizáció az egy ö, kultúrának és, és a, alapvetően az indiánaknak a kiírtása révén fog egyszerűen elfoglalta a helyét valaki másnak és úgy hatolt bele olyan érzéketlenül, olyan olyan ö, ellenségesen, minthogyha ezek valódi ellenségek lettek volna. Pedig hát ez nem így van. Ugye, aki ma, ma tulajdonképpen, amikor a keletről beszélünk, akkor azt a vadnyugati indiánt is a kelethöz lehet rakni hisz az ő Sokkal közelebb áll a, a klasszikus keleti ö, holisztikus ö, mindent egységben látó és nagyon toleráns gondolkodáshoz, mint pont annak a protestáns világnak a, a, a világ felfogása, amiben, mondom, tényleg ott van egyfajta erős vallásosság, de benne van egyfajta kizárás és kizárólagosság, mi az igazság csak az ő hitükben, vagy az ő kezükben igazság, és a másik számára ez az igazság, ez nem létezik. Ez azért volt rabszolgatartás, volt. Igen, Indiánok kiírtása, és akkor még ne is beszéljünk olyan dolgokról, ugye, hogy az ember a természetet miképpen teszi a birtokává, ami talán két vagy háromszáz évvel ezelőtt nem tűnt egy akkora katasztrófának ellenben, ha ez a, ebben a tudatban folytatjuk, ez ma az a, a, a alapvető lét feltételeinket ő, ő teszi tönkre. Nekem az jutott a desszembe, talán kicsit kapcsolódik is, egy picit eltér, hogy a vallásoknak, a mondjuk a misztikus idézőjelben mondom, irányzatai, most ide sorolnám heidegger vagy vagy persze, vagy akár a zsidó misztikában Martin Bubert, ők a szemléletükbe sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint a saját vallásuk ortodoxiájához. És tulajdonképpen minden sok évvel ezelőtt egyszer Párizsba jártam a Szent Öztas templomban, a második nagy katedrális a Párizsnak a Notre Dame mellett, és ott elképedve láttam, hogy ott Katolikus buddhista pártbeszédre hívta fel a figyelmet. Tehát úgy tűnik, hogy a legtágabb értelembe vett ökumenének valami döbbenetes aktualitása van ma a világban. Na most itt tulajdonképpen az én gondolatvilágom, ha tetszik ez az urbanisztika teljességet, a városi szimbolikában megjelenő tudomány, technika, művészet, tehát ez a nagy együttesem. Ugye sokszor beszéltünk, hogy a, az urbanisztika az nem tudomány, de nem kevesebb, hanem épp, hogy több annál. Mert ugye az a úgynevezett tudományossága, az korlátozott. Nem kemény tudomány, nem fizika, nem kémia, stb. De ugyanakkor a a kvantitatív tényezők mellett a kvalitásnak van óriási jelentősége, amelyik nem objektív, hanem szubjektív, ami belőlünk árad. Tehát ez adja az értékét ennek, amit csak nagyon próbálják kvantifikálni a világon minden. Sőt, volt egy korszak ifjú koromban, hát én is akkor beszéltem, van szociometria, pszichometria, miért ne lehetne, urbanometria is, mint olyan. Hát persze lehetne, de a korlátozat értékével. Hát, a, ez a, hát kinyártam Münz, ö, ban 2001-2002-2003-ban, Hát akkor volt a Weimári Egyetemnek az urbanisztikai tanszéke, vagy intézete az egyik központja az európai városkutatásnak, várostervezésnek. És ott, ott lengyel építészek voltak, akik valami 300 városmodellről beszéltek. Mérni mindazt, amit lehet mérjünk. Száz hát, különböző típus. Hát, strán, különböző, hát minden egyes modell, az korlátozott. Valamit kiemelünk belőle, de tökéletesen, tökéletesen soha nem tudunk modellezni semmit. A, a, a tökéletes modell az lenne, amit modellezünk. De hát egy fénykép is egy modell, egy szobor is egy modell. Egy, egy háznak a maket. Na nem akarok most a részletekbe lenni a maket és a modell közti különbözőségről. De nem erről akartam igazából beszélni, hanem, hanem előbb azt kérdeztétek, hogy hogy jöttek létre ezek a versek, vagyok az írások. Én azt hiszem, az jutott eszembe, hogy ez mindenkinek megadatik, hogy valahogy az élet közepén, mondjuk így 35 és 50 között általában, néha korábban, néha későbben, szembesüljön önmagával. Hát ki vagyok én? Mi vagyok én? Mit akarok? És, és akkor valahogy én nem tudok szabadulni attól, aki valamelyes sikeres válaszad arra, erre, annak az élete, most ezt a legszívesebben lerajzolnám, közeledik önmagához. Tehát a, a saját személyi, ám legyen személy szakmai identitása, megint nagyképüsködje, aszimptotikus, mint a hiperbolának a szára. Tehát soha nem tökéletes, de közeledik önmagához. Akinek ez nem sikerül, vagy valamilyen módon nem jön létre, annak teljesen váratlanul a világ, hát a jungot idézem, a világ szinkromba van velünk. Tehát az események, amik kívülről hatnak ránk, mégsem egészen véletlenek. Hogy van, ami bennünk van a azért minden iszlíma azt mondta, azt hiszem, ha jól tudom, Gőte. Tehát ami belül van, az kívül van. Tehát amikor váratlanul megjelenik a, a nem sikeres azonosulással, identitása, akkor váratlanul jöhet betegség, balsors, házasságföldamlás, egzisztenciális, nem tudom. Látszólag a külvilágból jön. De mégis ez a fantasztikus egység. És erre döbbenetesen rájöttem. És még, még egyszer visszatérve erre az életem közepén, amikor ez a nagy lázadó korszak, amelyiknek biztos voltak értékei, de állandó veszélybe sodort. Hát a, a hajszálom volt, hogy letartóztatnak, kirúgnak, ennél sokkal súlyosabb dolgok is történhettek volna. Ez a kedves pszichoanalitikus, akihez én jártam, ő mondta, nincs fogalmat, hogy milyen szerencsés vagy, hogy ez nem következett be. És akkor bekövetkezett egy ilyen megnyugvás... Én nem tudom, ismeritek-e Karácsony, ö, mi is a másik neve, a, a... Jaj, de hülye vagyok most. Sándor. Nem Karácsony Sándorra gondol, Karácsony Benő, az erdélyi mm. író. A megnyugvás ösvényein egy csodálatos könyv, és ajánlom a figyelmetekbe, ha nem olvastátok számomra, aki tragikus módon végül a háborúban halt, meg elhurcolták, és ő, ő is meghalt tehát a megnyugvás ösvényei, a fogalom jutott eszembe ez a könyvének a címe. És akkoriban, amikor jártam az analitikushoz, ez volt az a korszak, amikor teljesen váratlan, soha nem éreztem magam a lírai alkatnak. Ezek az írások, amik itt megjelentek, ezek percek alatt jöttek létre, és a legszívesebben azt mondanám, hogy nem én írtam, mintha valahol, valahonnan tolmácsoltam volna. És, és akkor egy kicsit, amikor ez eszembe jutott de Thomas Mann-nál olvastam, ne, hogy nagy emberekre hivatkozzat. A Szélhámos Félix Krull című könyvében írja le, ha jól emlékszem, hogy az igazi műalkotásnál, ha valami létrejön, ha sikeres, akkor azt nem ő írta. Tehát valahogy valami Ak akkor az ember egyszerűen tolmácsá válik, valami a, a, valami a világban létrejön. Tehát ezeknek az írásoknak a legnagyobb része, nem mondom, hogy mind így jött létre, percek alatt, akkor leírtam, egy kicsit esetleg a későbbiekben javítgattam rajta. Akkor nézzünk még valamit belőle. Na most talán még egyet vagy kettőt. Most mi volt az, amit te mondta? Azt már elmondtad. Ezt elmondtam. Hát a, e, de talán a, még egyet elmondtad. A a 11, de hát az hosszú. Nem, hanem volt egy-két fordítás is. Nem, nem, nem nagyon szeretek fordítani, de volt, volt két anyag, amit lefordítottam és megrodad. Az az egyik, egy Wordsworth vers, aminek az a címe, nagyon rövid, elmondom angolul is és magyarul is, és ezt lefordítottam. Az a címe, hogy Little Things dolgok, amit magyarra végül kicsincségeknek fordítottam le. Angolul így Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Thus our little errors make a mighty sin. Drop by drop, the evil floods the heart within. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth an Eden, like the heaven above. Na most ilyen magyarul így hangzik: aprócska vízcseppek, picinke homokszemek, hatalmas óceánnál és kedves tájá lesznek. Míg kicsin tévedések eredménye nagy vétek, már csorak szívünkre a folyós gonosz réteg. Kicsin kedvességek, igaz szeretet teszi édenni földünket itt len mint az égben odafenn. Hmm. Hát ez, ez annyira megrogadó, hogy nem tudtam ellenállni, ne fordítsani, ugyancsak ebben az időben, ebben az hmm. időszakban. És mondtál egy másikat, amit szinte lefordítottál. Az nem, az már, amit lefordítottam, az, az, egy, az a buddhista tíz parancsolat, illetve 12 parancsolat. Ja, ja, igen, bocsánat, még, még mielőtt erre átérnék, ami, ami, lefordítottam, ami a japánoknak a, valami olyan olyan eljutottam kétszer Japánba is, és a könyvek az a címe, hogy a japánok csendkultusza, és az angol szöveg, ezt angol, hát japánon nem tudok persze, az angolok Hát tudjátok, tudtok annyira angolul, angolul a csend silence. De itt nem a silence szót használja, hanem tranquility. Na most, a tranquility, az valami olyasmi, egy hangutánzó, mintha csendben vagyunk, és egyszerűen, mintha zizegne vala valami, vagy nem tudom, hajnalban néha halljuk, hogy távol a város zaját, vagy ilyesmi. Mint egy tranquillus, így érzitek ezt. Na nem, most az, nem az nem volt a döbben, cse, am, amikor ezt a szöveget olvastam, ezt egy német történetesen, Karl Friedrich Graf von Durkheim, nem tudom, hogy került az angol nyelvhez, ő fordította, vagy ő írta eredetileg, és lefordítottam, akkor a magyar, most figyeljétek meg, a magyar nyelv varázsa, ahogy ez a gondolat megjelenik. Nem olvassam fel az angol szöveget, az hozzá csak a magyar szöveget most. Az így hangzik. Szörend... Na, Goethe mondotta, ha elcsöndeszedsz, segítségre mindig számíthatsz. Echart Mester, Mester Echart is azt tanította, hogy Isten örökérvényű szavaival csak a valóban hallgatag lelket szólítja meg. Na most a szöveg így hangzik. Szőren Kirkegárdról, a nagy igazságkereső, igazságkeresőről említették. Amint imádságra koncentráltabb, összeszedettebbé lett, egyre kevésbé öltöttek formát szavai. Végül teljesen elcsöndesedett. Ebben az átható csendben már nem csak nem beszélővé, hallgatóvá vált. Korábban úgy vélte, hogy az imát a fohász hangok fejezik ki, később rádöbbent, hogy az imádság több mint csend, hallgatás. És valóban, végül is az imádságban a magunk hangját már nem halljuk. Az imádság maga lesz csendé, őrizve csendjét, míg a várakozásban egyszer csak Isten szava, csendül. Hm. Na mostan a magyar nyelvnek a varázsa egyetlen más nyelvben sem találtam. A hallgatás, hát az olyan, kicsit karikírozva a dolgot, mit csinál a kutya, amikor ugat? Ez Úzik, ez az hosszú úgat, ugat. ú van. Úgat. Uh -huh. Tehát hallgat, hallgatok, akkor valami távolról. Aha. Tehát ez a tranquillus, amire Aha. utaltam az elő. A hallgatás mintha valamit a csendben hallani. És a csend csendül a magyar nyelvben megint, homlok egy az ellenkezője, megszólal a csend, amikor valami megcsendül. Én azt nincs még egy nyelv, amelyiknek ilyen varázsa van. Nem? Igen, az angol ezt azzal tudja pótolni, hogy majdnem minden kifejezésre van egy latin eredetű szava is. Nem vagy egy germán eredetű. És ezért két szóval, mint hogy a szállenszi és a telekületi meg tudja oldani, de a magyar a képzésekkel egészen Ha Van egy hallgatónk, ha itt, itt találsz a, a fejjallgatót, aki minket hallgatott, ott, ott, ott, a drót végén. Igen. A kis türelmét kérjük, amik felrakjuk a fejhallgatót, Hogy hallunk-e valamit? Ló, haló. Igen. Szerusztok, jó napot kívánok, csak annyit szeretnék mondani, hogy ne tévessze meg senkit, a csend és a csendül az két különböző eredetű szó, tehát egyszer én is belefejeltem ebbe a dologba egy rejtvény kapcsán, és ezt utána kellett néznem az etimológiai szótárban, és ott sajnos kiderült a csendnek és a csendülnek, ami egyébként hát egy nagyon blikkfangos dolog lett volna a magyar nyelvben, Két egymástól eltérő eredete van. Tehát sajnos a hangtani hasonlóság ellenére ez két teljesen különböző szó. Hát akkor honnan jön? Nem tudom, sajnos erre már nem emlékszem, ez egy nagyon sok éve a civil rádióban akkor még volt ilyen műsor, ahol nagy kedvel rejtvényeztettük egymást, és akkor én ott feladtam ezt rejtvényként. És, és aztán rájöttem, hogy én hibáztam, mert sajnos Aha. ez egy két teljesen eltérő szó. Hontanilag nagyon hasonlítanak egymáshoz, és nagyon szerettem volna én is, hogyha ez egy közöstőre visszavezethető volna, hiszen ilyen ellentétes, semmi más uh, általán ismert nyelvben nem hozható létre. De sajnos két különböző szóról van szó, két, két különböző eredetről. De hadd mondja, mert én lehetséges, el kell, hogy fogadja. Megkérdezzük majd a Grécsi Lászlót. Hogy Jó, pont, annak, is annak én is tudom. nagyon örülnék, mert hát én sajnos egy sok évvel ezelőtt kiadott, bár nagyon vastag, több kötetes etimológiai szótárnak és értelmező szótárnak néztem utána, vagy ebben néztem utána, és ott csalódnom kellett az saját belülről fakadt gondolataimmal szemben, illetve hát, hát így nem valósult meg az erejtvény, amit szerettem volna. Ne, nekem most az jutott ez még csak egy mondatot, hogy például a német nyelven ugye a, a, a költemény az dichtung. Igen. És a dicht szó eredetileg az azt jelenti, hogy sűrítés. És nagyon sokan, én is arra gondoltam, hogy tulajdonképpen minden egyes költsége az egy sűrítése valaminek. De aztán erről is bebizonyították, pontosan amit ön mondott, hogy, hogy nem, a, nem abból ered. Úgyhogy, Tehát logikailag teljesen helytálló lett volna, vagy hát nagyon erős érvek voltak volna amellett, igen, hogy a gondolat sűrítése. Igen, igen, de mégis azt mondom csak egy mondatban erre, hogy lehet, hogy nem így van, de, de hogy mondjam, Sinonevero bentrovato. Valahogy, hogyha nem egészen így van, de mégis valami döbbenetes asszociációja van ha nem is felel meg etimológiai. Igen, a... igen, igen, én is nagyon örültem ennek, hát ez alakult, ez a bizonyos rejtvényem. Köszönöm, Úgyhogy én, ha, ha tényleg sikerülnek Gréci Lászlótól ezt megtudnunk, és nem valamelyik nagy adóban ezt visszahallanánk, akkor ennek hát nagyon örülök. Hétfőnként, hétfőn este szóltunk. Igen, lesz, én is szoktam kér. hallgatni, sőt, még az ismétlést Jó. is éjfél után. Sokszor. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és további jó műsorokat kívánok! Azt szeretném megerősíteni, amit említettél, hogy, és ez egy kicsit, kicsit át is vezet egy más gondolathoz, hogy ez egy érdekes megfigyelés. Ugye, te ezt a szót a, abban az értelemben használtad a versben, ahogy ezt mindannyian értjük is tulajdonképpen nem tudományos értelmében, hanem, hanem a, mi ezt így, ez pontosan érti mindenki. És a tudomány néha előjön, és hát most nem a hallgatónkra akarok utalni, de tulajdonképpen ő, mintha ki akarná húzni a, a, az összefüggések alól a szőnyeget, és azt állítja, hogy ez nem azt jelenti. De nekünk ezt, ezt pontosan ezt jelenti, és az a gyanúm, hogy bármelyik magyar költő ezt hasonló módon ö, használná, és nem gondolná azt, hogy etimológilag mi a, az oka, hisze az a lényeg, hogy mi erre, hogy, hogy mit, mi, érzünk. mit érzünk. Pontosan, pontosan. És nagyon sokszorban az, és itt talán még a város tervezéshez is ez, vagy egy építészeti megoldáshoz is ez, ez, ez rímel, hogy vannak megoldások, amik hát nem tudományosak, de jók. És a tudománynak nincs rá megfelelő eszköze, hogy azt jelezze, hogy ez így biztosan jó, vagy nem jó, mert, mert csak tudjuk, hogy ez így sokkal jobb. Például mondjuk vannak régi házak, amik nagy vastag falakkal vannak, és mindenki jól érzi magát, és nem tudom, mit, milyen ízéből van építve, és ma azt mondják, hogy ilyet már nem lehet építeni, mert ez a tudomány ajánlása szerint, nem tudom én, mi van engedélyezve, és ezt kell építeni, mert ez így tudományos. És, és abban, ami, ami olyan tudományosabban, nem érzi jól magát az ember. A művészet fölött áll a tudománynak. Ezt az a kor nem veszi tudomásul, amikor az Akadémia a háború után kiszolta a tagjai közül a művészetet és a művészeket saját magával tolt ki, és persze átvétel velünk is állampolgárokkal, mert egy alacsonyabb szintre vitte az egészet. Szóval ha a világot tudományos szemmel nézzük, az egzadság egyébként azt jelenti, hogy ez szigorú, ugye? És hogy az ennek a genezisét nézzük meg, hogy mikor akkor ki az egzadság tudomány. Akkor, amikor a nagy londoni tűzvész után a, Newton elmenekült a mm, nagynényért lipokára, ahol is a feje tetejére esett a bezones alma és felfedezte a gravitációt. Mikor volt az a tűzvész? 1666-ban. Nézzük az évszámot kéne 1666-ben. Tehát visszatérve az első mondatra, a művészet fölölt tudománynak pont. De, és most mi a művészetről beszélünk ebben a műsorban. Igen, persze. De mi sokszor beszélünk, mert, mert valahogy nem véletlenül ülünk és az életedet urbanistaként élted le. Tehát olyan emberként, aki, aki valahol a, a, a dolgnak a, ugye a mérnöki részehöz is kötődik, és még a ezer tudomány ágához kötődik. És a számomra az bizonyított be, amiről persze sokszor beszéltünk, hogy, hogy hiába ez a sok exakt tény, amiket adott esetben nem lehet megkerülni, mert, mert megvan a vókigassága, de összességében, amikor összerakjuk őket egybe, akkor ezek az exakt megállapítások nem adnak egy képet, míg az ember, a szellem, a lélek, az érző, ember ezt meg tudja adni és és és ezt az érző mi volt át nagyon sokszor hogy mondjam félre rakják az emberek mert félnek félnek szembenézni azzal hogy ez micsoda hogy egyáltalán hogyan létezik ez minden ami Én... műalkotás vagy irodalom vagy akármilyen műalkotás érzőmvezet is lehet vagy bármi zene az akkor van értelme, és akkor hadd, hogyha lélektől lélekig hadd, lélektől lélekig meg. Egy a politikára is igaz, és amikor ennek ma Ennek nem tud tudományosan, megfelelni a tudomány, igen. hanem egy vers. Így van. De, de hadd, hadd mondjak valami. Még egy telefonánk de hallgassuk de meg egyszer a felét. Először a Ferencet. Nem, hagyjuk talán, kell, hallgassuk meg. Igen. Tessék? E, jó napot kívánok, most adásban vagyok. Kérem szépen, én Kata vagyok, csak annyit szeretnék mondani, az előben elhangzott, hogy a művészet az fölött áll a tudománya. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a jó író, az egyúttal filozófus is, de én azt hozzáteném, hogy egy jó zeneszerző, az, ő is egyúttal filozófus, ugye ott van hát Straussnak, az ázsos Brechzer Tutsche című műve, amit egy hát egy 19. századi filozofusnak a, a műve alapján komponált. nincs, -e. nincs -e, pontosan így van. Mondtam, hogy nem mondom, mert úgy is tudják. Tehát e, és hát ezen kívül is szól e, ez a két dolog a művészetek és a filozófia nagyon sokszor összefonódnak egymással. Ugye például ott van uh, Thomas a József és testvérei, ahol hát nagyon sok, sok olyan mondat uh, hangzik el, vagy íródik le, ami nagyon szoros kapcsolatot tart. A filozófiával. Például ez, ez legesleges mondat a, a József és testvéreiben, hogy mi is mi a, a múltnak kutya. Ugye, meg van még nagyon sok olyan dolog van benne. Például amikor a fáraóhoz megy József először, és akkor megkérdezi, hogy a fáraó tőle hogy hogy te, te ö, ki vagy, és akkor azt mondja, hogy én vagyok, így, hogy én vagyok. Azt, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy jól idéztem ezt. Tehát, hogy ő nem mondja azt, hogy ő a József, hanem, hogy én vagyok. Szóval ezek is olyan apró dolgok, amiket, ha az ember észrevesz, akkor akkor ebből is lehet erre következtetni. Csak ennyit szerettem volna mondani, és nagyon-nagyon érdekes ez a beszélgetés. Köszönöm Köszön. Köszön. És bocsánat, mikor ismételik meg? Mert... Vasárnap, délelőtt, 10-kor azt hiszem. 10-kor? Igen, Egy és, biztos, és... Hogy vasárnap délelőtt? Igen, és igen, mert, mert nem... ma, ma este is azt hiszem. Éjfél után? Éjfél után... Igen. Hány órakor? Tehát ma éjféltől, vasárnap pedig. É, é, é, nem, egytől, egytől háromig nem véleles ez vasárnap egytől, háromig jó. Ezt feljegyzem, mert annyira érdekes, nem tudtam bekapcsolni az elején, és ez nagyon, nagyon fájlom ezt a dolgot, de majd akkor, akkor Na, vasárnap, és, és ha van internet, akkor bármikor meghallgatatjam. sajnos nincs, nincsen, ki, úgyhogy mindegy, hát aki. akkor majd így fogom meghallgatni rádióket. Jó, a Köszönöm viszont. Köszönjük. Köszönjük. Na most hadd tegyek, hát, tudnék, a tudomány és a művészet viszonyáról, amit én nagyon egyszerűen a hallgatóknak igyekszem elmondani, majdnem minden alkalommal visszatérően, néha magamat is ismételve köszönj, amit mondani fogok. Ugye a tudományod egzaktságra törekszik, megismételhetően, és igyekszik ugyanakkor jövőorientált, tehát akár a fizikából, vagy a kémiából, tudom, hogy ezt teszem, és ebből ez következik. Tehát prognosztikája is van. Na most a művészet, most egy kicsit másik oldalról nézve, a művészi élmény az abszolút értelemben szubjektív. Amit utalta a hölgy az előbb a Thomas Mann kapcsán, hogy ez az én, én vagyok. Tehát én vagyok, én tudom, én élem át, én érzem át. És nem átadható, nem ismételhető. Sőt, a legigazibb művészi élmény, az elmondhatatlan, kifejezhetetlen, és egyedi, és egyszeri, és még egy, soha nem tervezhető előre. Minél inkább igyekszem racionálisan megragadni, annál kevésbé jön be. Ezek bizonyos értelemben közhelyszerűek, amit mondok, de valahogy mégis így van. Tehát akár az építészetre, vagy az urbanisztikára rátérve, az egyik ága, ez az egzaktságra való törekvés. Ugye öngunnyal mondtam, hogy urbana metria, például miért ne törekedjünk ott. De ott van a másik oldala, a kvalitatív része. Az, hogy amiket látok egy gyönyörű városképet, vagy egy szép épületet, de más területen, zeneművet, színházat, bármit. És hogyha át tudom élni, na most... Itt megállok egy pillanatra, hiszen közvetve-közvetlenül a szakralitásról is beszéltünk itt. Tehát a művészi élmény, az nagyon közel áll a szakrális élményhez. És erre, erre szavak is vannak, bár a szavak itt nem mondanak semmit, hogy a samadhi és a szatori a keleti nyelvekben, vagy amit Freud egy Roman Roland írt, vagy neki írt, vagy a Roman Roland -a írt neki egy levelet, és akkor óceánis ez fül óceánikus érzésnek nevezte. És én talán el tudnék mondani a magam életéből is egy-két példát. Ezek ritka élmények, soha előre nem tervezettek, és létrejönnek, és időtlenek. Szinte kilép az ember az időből és a térből, akkor, amikor ez az élmény elfogja. Hadd mondjak el egy történetet erről, erről hogy sok évvel ezelőtt volt még az egyetemen oktattam, és elmentünk Prágába. És Prágába akkor voltam először Prágában, és ö, többek között többet magammal elmentünk, ti jártatok drágában, a, a Tintemplomban, az Óvárosi Piac téren, ugye egy épület... De sokkal fel volt állványozva. be volt állványozva, de épület van előtte, a, a, a, a gyönyörű gotikus templom. A háttérben van, és valahogy ott ragadtam, a, a kollégáim azok kimentek, a, a kollégáim kimentek a teremből, a, a templomból, és én ott ültem, ott ültem, halálos, csönd volt, egy ilyen ö, sötét ez a templom, tovább, olyan. És ültem, ültem egy padban. És egyszerre teljesen váratlanul megszólalt az orgona És akkor éreztem azt, ugye, az épi, a, a fantasztikus építészeti millió és a zene, a váratlan zene, és ekkor éreztem egy ilyen, ha tetszik, óceánikus élményt. Nem tudtam, hogy ez percekig, negyed órát, egy percig tartott, tartott, tartott, és egyszer abban maradt a zenem. Hát ilyen volt, hát ezt, ezt nem terveztem. Tehát hmm. valahol, de mégis azt mondom, most egy kicsit prózait érrelát, -e ahhoz, hogy én egy a kedves barátnőmmel vagy, ha, ha, ha, akivel szerelmes vagyok, nagyon elhatározom, hogy milyen jó lesz, amikor találkozunk. Soha nem jön be. Uh -huh. Minél racionálisabb a fölkészülé. Tehát valahogy bizonyos elengedettség Van kell. egy újabb telefonálónk telefon. is. Jó napot kívánok! Csaka. Szervusztok! E, jutalom volt ez a megszólaló zene. Ez a, ez a jutalom volt önnek de a tudomány egzaktságához és a művészet szubjektív élményére analóg nekem a saját világomban, a saját bizony világomban egy, egy szó, vagy egy jelenség, vagy egy művészeti megfogalmazás, a staffás figura. A staffás figura, ami mindig a szükségnek megfelelő helyen áll, nem mutatja ezt az arcát, nem mutatja azt az arcát. Nem akar konkrétan exakt lenni. Nem akar sem ilyen, sem olyan lenni. Ő a staffás figura, aki a legjobb helyen áll mindig. Nekem ez az analógia, ami azonnal beugrott ezekre a gondolatokra. És a karácsonyben megnyugvás ösvégeit nagyon szeretem. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. És köszönöm. köszönöm. köszönöm. Igen, ez a, hogy a megfelelő helye, meg, a, a, lenni a megfelelő időben, hát igazándiból ez a, a feladatunk, hogy, hogy akkor és ott legyünk, ahol nekünk a küldetésünk van. És euh, ugye az ember, a, a, embernek nem célja van, hanem feladata. Nem kitalálja, hanem megtalálja. És, és néha elképesztő, váratlan dolgok történnek velünk pontosan ennek a mentén. Részben, hogy amit annyira szeretnénk, az, az össze nem jönne, része pedig, ami eszünkben nem jutott volna, olyasmik történnek az életünkben. Úgyhogy tulajdonképpen nagy szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nem látjuk a jövőt. Mert mennyiben unalmasabb lenne az élet, ha, ha látnánk is de ne, nem akarom elvennem könyvmelől az időt, ha még ehhez tartott valami, ö, egy kis művészet, azt szívesen meghallgatjuk. Hát nem tudom, nem tudom, én, én mondtam, visszatérek arra, a művészi alkotásom engem ö, nagyon sokszor elfog az az érzés, hogy Előben említettem a Tint templom élményemet, de talán még egyszer-kétszer fordult elő az életemben, nem nagyon sokszor. Mert egyszerűen nem tudunk örökké így élni egy ilyen állandó művészi vagy szakrális élményben, de mondom, előre nem tervezetten létrejön, eljutottam egyszer Szienába. Siena egy fantasztikus város, ilyen amfiteátram szerűen nem jártatok Szénába, nem? Igen, és lent nem van a katedrális, és, és ott is elfogad egy ilyen érzés. És egyszer váratlanul Velencében. De még egyszer hozzáteszem, nem tervezetten, de mégis el kellett menni odahaz. Azt a kedves lány, mégis csak fel kell hívni telefonon, hogy találkozzunk, mert nem csavarogunk az utcán, hogy hátva Tehát van egy bizonyos, hogy a, a kettőnek egy ilyen furcsa lebegő változata, bizonyos szándék is kell, de nem teljesen kategorikusan kibontani ezt. Ez Valahogy ez, ez a lényeg, ez a, a közmás. A csoda, az itt és most van. Ö, én is tapasztaltam ehhez hasonlót, nekem is el kellett menni hozzá a jóra. és ö, el, nem, el, nem, el nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyesmi történhet, meglátja az ember a fölkelelő abban a szenteteket. Ez, ez én se előtte, se utána nem, nem történt. Amikor az ember már gondol rá, természetesen nem történik meg. Tehát még egyszer mondom, akkor is ott, azon a helyen, abban a pillanatban, itt és most van a csoda, úgy, úgy történik meg, és e, hát ekkor az ember meglátja a, az igazi valóját. Eszembe jutott nekem egy, egy, egy magyar szó, meg én már előbb szavakról beszélnünk, az a szó, hogy furcsa. És én néha elgondolom, Uram Isten, jaj de furcsa, itt. Itt ülünk veletek, újra a stúdióban és korábban találkoztunk véletlenül, vagy mégsem véletlen, és valahogy ez a kettőssége, vagy a paradox jellege a világunknak furcsa, Rólam Isten, a furcsa? Hát a világ legtermészetesebb dolga egyszerre a furcsa, mégis furcsának nevezem. Előbb, előbb szóba került a csend kapcsán ez a, ez a kettősség. Nem vesszük észre nem egyszer a, a nyelvben, a kifejező készségünkben megjelenő kettőségeket. És aztán utána rá kell jönnünk, hogy valahogy összekapcsolni ezeket a kétségeket. Hát én nem vagyok filozófus alkat sem, de a hareklajtos ez a minden egy, minden egy mondja. Tehát valahogy az örök szándék, hogy a szintézis holisztika, amit akartok. Néha egy ilyen kis szinte sloganként jutott eszembe ennek a minden egyről kapcsolatban, és ilyen paradox formában, figyeljetek csak ide, minden egy, minden egy. Mind egy. Igen. Mind egy. Mind egy. Mind egy? Mm. Nem mindegy. egy. <gül> Legyen ez a végszó. <gül> jó? Igen. Igen, de azért mi adott még az adást be, a műsorba fejeznénk, szeretnék Boldog Karácsony invenpeket kívánni minden kedves hallgatónak, és legközelebb két hét múlva nem tudom, Hát egy rövid hozzászorlás. Nagyon talán, rövid, fél. egy fél perces bár olyan szépen elbúcsúztunk, de időnk az még van egy perc. Nem. Tessék. Károly vagyok, mindenkinek jó napot kívánok. Nagyon röviden elmondanák egy Laóce kis versikét, amivel mostanában úgy foglalkozok. A 11-es fejezet a Vörös Ánőr fordításában, és ez pontosan ide üllik a teljes semmihez. Harminc külül kerít egy kerékagyat, de köztük ürességre élik. A kerék ezért használható. Igen. Agyakból formálják az edényt, de benne ürességre élik. Az edény ezért használható. A szíton ajtót, ablakot nyitnak, mert belül ürességre élik. A ház ezért használható. Így hasznos a létező, és hasznot adó a nem létező. Mindenkinek jó napot kívánok! Köszönjük! Köszönj, jó napot és kellemes ünnepeket! Na, akkor ott e, hagytam abba, hogy tehát 29-nek két hét múlva találkozunk ismét, és akkor e, Csank Robert és Miklós Endre lesznek vendégeink, és a történelem értelméről fogunk beszélgetni ilyen ünnepi ajándékként. És én még azt mondanám, hogy aki meg szeretné hallgatni a műsorot, hogy lemaradt róla, vagy máskor... Majd lemaradó, róla, ez meghallgathat minket az internetem, a civilradio.hu archívumában két hétig ezeket a műsorokat meg lehet hallgatni, és akkor, ha jól érszem meg a időpontokat, vasárnap 1-3-ig ismétlik a műsorot, és ma éjszaka talán. És még egyetlen egy információ a könyvvel kapcsolatban, ha az író könyves kapható, Valamint az honlapja, a 3 v és Animula kiadó, tehát ezen a nev, Animula. Pszichológiai könyv. Pszichológiai könyvkiadó, és hát a honlapjauk is így található, meg a www.animula.hu. Ez, ezen a helyen utána lehet keresni. Minden jót! Viszont, hallásra. Viszont hallásra.